Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi sallam. Kita lanjutkan pencerahan tajwid Pada surah baru, surah Al-Ma'un, surah yang ke-107. Meku surat 602, ayat 1. A'udzubillahimina syaitanir rajim. A'ra'ayta. A bukan A pada sebutan huruf-huruf hijaiyah ya yang berbaris di atas uh, selain huruf-huruf isti'la kebanyakannya dibaca seolah-olah senyum dengan mengikut keedah yang betul pada lajah Arab menjadikan bacaan mulut kita ringan dikurang memberatkan Dibaca dengan e bukan o e Aroh, roh -ra. dia baca tebal, roh tafkhim. Bukan ara'ai, ara'ai. Begitu ya, baik. Aita, Hamzah ya' mati datas'ai ialah huruf lin. Ya' ialah huruf lin. Huruf lin ada dua. Ya' dengan waw. Yang mati sebelumnya didahului oleh barik atas. Seperti ini. Apabila sebelumnya didahului oleh Hamzah, maka Hamzah ya' mati datas'ai. Jika sebelumnya dia lirik Hamzah pada huruf waw, Hamzah waw mati di atas au. Jadi bunyi au, bunyi ai. Kedua-dua itu ialah bacaan lin. Atau huruf lin. Dibaca lembut, lunak atau tidak memberatkan lidah. Aroaita. Kemudian Hamzah wasal bertemu dengan lam. Lam dan lam itu bertasdid, Dibaca dengan alladhi. Hamzah wasal bertemu dengan lam, bacaan automatik berada di atas. Cuma di sini ada kae alif lam qamariyah atau alif lam syamsiah. Jawapannya ialah alif lam syamsiah. Satu ialah uh, walaupun bacaan itu berbunyi al tapi bukan lam yang bertanda mati. Sebaliknya lam yang bertasjid itu lam kedua pada uh, huruf kedua pada lam tu ialah, ialah huruf ketiga bertasdid. Naka ia adalah alif lam syamsiyah. Atau nama lainnya idram syamsiyah. Atau nama lainnya lagi idram syamsiyah bila gunah. Dibaca tanpa dengung. Saya ulang lagi sekali. Hamzah Wasal bertemu dengan lam. Sememangnya bacaan otomatik baris atas jika berada di pangkal ayat. Tetapi di sini bukannya alif lam komariah. Kerana uh, huruf lam yang bertasjid itu lam kedua jatuh huruf ketiga bersabdu. Dibaca dengan al bukan pada lam yang bertanda mati. Seperti alham, alhamdu, al -ham, alalamina al al dan dan seumpamanya. Di sini bacaan al pada huruf ketiga iaitu lam yang bertajid. Huruf ketiga yang bersabdu. Maka ialah alif lam syamsiyah atau nama lainnya idram syamsi. Atau lebih spesifik lagi idram syamsi billa gunah. Dhi lah makhraj asli dibaca dengan dua harakat Yukadzibu. ketika membaca huruf dhal yang bertasdid itu hendaklah lidah keluar sedikit dan sentuhan ringan pada gigi atas yukadhi yukadhi dengan menyentuh ringan dapat memastikan huruf dhal itu dibaca dengan tepat iaitu hujung lidah hujung gigi dan lidah tidak bebas hingga mendatangkan kalkolah. Seperti... Uh, yukad... Yukad... Ataupun... Uh, Menjadikan huruf Zai. yukazzibu Salah. Di hujung lidah, hujung gigi. Maknanya lidah tu agak terkeluar sikit. Uh, di bawah gigi atas. Dan ia bersentuhan dengan agak... Dengan agak lembut. Yukadzi. Yukadzi. Ya. Baik. Huruf dan Uh, ada sedikit Bukan Ada sedikit selanjutkan ringan Sebab dia bertajdik Yukadzi Yukadzi bu Baik Kemudian Ba' di bawah B Dan Hamzah wasal bertemu dengan Lam Di mana Huruf Dal itu huruf ketiganya bertajdik Maka di sini ialah uh, Alif Lam syamsiah sekali lagi Iaitu dan kalimah kalimah penuhnya ialah seperti sebelum tadi iaitu allazi nah hmm. dan ba' ialah kata kata sambung kalau tak silap saya ya yeah. jadi allazi ialah kalimah penuhnya alif lam syamsiah atau idgham syamsi bila guna dhi la asli nun ialah satu huruf yang dimatikan kerana waqaf nak hukum man'arik ariq لسكون Dibaca dua empat atau enam harakan. kita semak bacaan kita A'udzubillahimina rajim A'ru'ayta alladhi yukadhibu biddini. A'ru'ayta alladhi yukadhibu biddini. Baik, berapa harga nak baca Man'arik al-Sukun yang mewakaf ini? Jawapannya, tertib bacaannya lah bergantung kepada uh, pembuka surah tadi. Jika membuka surah dengan A'udzubillah atau bacaan Bismillah. Yang kedua-duanya hukuman Arik al-Sukun. Bacaan yang pertama itu dijadikan panduan untuk diwangkafkan ma'arid sukun pada ayat yang pertama ini. Jika membaca Al-Insyilah atau Bismillah, yang mana lebih yang mana lebih dulu dibaca dengan enam harakat, contohnya Bismillahirrahmanirrahim enam, maka tinibun yuqadzibubidin baca enam. Jika memulakan bacaan dengan Ta'aus misalnya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dua rakaat saja maka sini pun you can do bidin dua rakaat saja. Mudah-mudahan beri sedikit pencerahan pada ayat yang pertama ini iaitu dalam surah Al Maun. Wallahu a'lam.